Я на згадку тобі тепле літо залишу. Де в тумані купались ми, як в молодці. Заховаю в очах своїх спокій та тишу. Нашу спільну печаль я затисну у кулаці. Як минуле болить, рветься в душу нестримно, але ми вже з тобою спалили дотла всі мости. Я на згадку тобі залишу нашу зиму. І по білому снігові вишиті білим сліди. Що насправді лишається після любові, Коли щастя розбилось неначе наче кришталь? Тиша й спокій у кожному жесті та слові, І затиснута в кожному серці печаль.